Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillah Aladhi binimatihi tatimu salihat Ashadu an la ilaha illallah Wuhdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waman tabi'ahum bi ihsanin ila yumitin amma ba'duh ikhutal iman kemuslimin dan muslimat para pemirsa dan juga para pendengar dimana saja antum berada semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua dan menjaga kita dalam setiap kondisi dan keadaan tentunya juga kita memohon semoga kita senantiasa istiqamah Di atas Tauhid dan sunnah Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mewafatkan kita Di atas husnil khatimah Allahumma amin Nisa, Alhamdulillah puji dan syukur Kita haturkan kehadir Allah Taala ta Yang kembali Mempertemukan kita secara langsung dalam kajian rutin kita membahas akidah ahli sunnati wal jamaah tentang asma wa sifat Alhamdulillah tazgla nikmat dan kemudahan dari Allah Taala sehingga dengan kondisi dan dalam kondisi yang pandemi COVID-19 dan berbagai ya cobaan, musibah Benjana yang melanda negeri ini sampai detik ini kendati itu semua terjadi tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih sayang kepada kita bukti kasih sayang tersebut dan rahmat Allah tersebut bahawa sampai saat ini iman ya dan cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah SAW dan kecintaan kita kepada ilmu agama masih terpatri dalam hati kita dunia negeri cobaan dan ujian dan itu pasti terjadi dan semua akan mengalami dan menghadapi hal itu yang menentukan kebaikan dan kemuliaan adalah bagaimana sikap kita menghadapi hal itu berbagai sebab Berbagai kondisi dan keadaan yang menyebabkan kematian. Tapi sesungguhnya kematian itu satu. Kita yakin cepat atau lambat. Persiapkan diri untuk menghadap Allah dengan tauhid, dengan sunnah, dengan ilmu agama. Karena itu yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahuwataala. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur yang banyak memuji Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Selawat dan salam tidak lupa kita perbanyak ucapkan terutama di hari yang mulia ini Sayyidul Ayyam. Mari kita memperbanyak selawat dan salam kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Yal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala Muhammadin Wa ala alimuhammad Ikhataliman para pemirsa Rahimakumullah jami'an Kembali kita melanjutkan Pembahasan kajian kita tentang Akidah Ahli Sunnati wal Jamaah Dalam Tauhid al-Asma'i wa-Sifat Kita berharap semoga akidah yang kita pelajari Yang kita yakini Menjadi bekal kita Mengarungi kehidupan ini dan menuju Allah subhanahu wa ta'ala ikhata liman para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah pembahasan yang terakhir yang pernah kita sampaikan dan masih tersisa sedikit pembahasan yang berkaitan dengan hal itu yaitu salah satu kaedah di dalam memahami sifat-sifat Allah tabarakah wa ta'ala bahawa seluruh sifat Allah Taala Ta adalah sifat yang maha sempurna, sifat yang maha sempurna. Sehingga apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran tentang nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna, disifati dengan al-husna, karena seluruh nama tersebut mengandung makna yang sempurna dan makna yang sempurna tersebut adalah sifat-sifat Allah maka wajib kita yakini bahawa Allah memiliki sifat yang maha sempurna. tidak ada kekurangan kecacatan keterbatasan dan kejelekan dalam sifat tersebut itu wajib kita imani karena Al-Quran dan fitrah serta juga akal yang sehat menunjukkan kepada hal itu. Sebagaimana telah kita jelaskan. Adapun sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang mengandung kecacatan dan kekurangan dan kejelekan, maka sifat tersebut tentunya ya tidak dimiliki oleh Allah. Allah Maha Suci dari seluruh kekurangan dan kejelekan. Kena asma Allah, nama-nama Allah ada nama yang maha sempurna yang terbaik. Dan Allah yang berhak memiliki segala puji-pujian. Kenapa Allah yang berhak memiliki segala puji-pujian secara mutlak? Karena Dialah yang maha sempurna. Dan wajib kita sucikan Allah dari segala sifat-sifat kekurangan tersebut. Ada sifat yang ketiga atau jenis sifat yang ketiga yaitu sifat yang dalam satu kondisi dia sempurna. Tapi dalam kondisi lain itu bukan merupakan sifat yang baik maka dalam kondisi seperti ini ka'idah yang dijadikan landasan oleh ahli sunnati wal jamaah adalah menetapkan sifat tersebut dalam kondisi kesempurnaan dan tidak ditetapkan bagi Allah secara mutlak sebagai contoh makar tidak, Ya istihza Berolak-olak Ya al-kaidu wal makruh Dan terdapat dalam Al-Quran Ya Akan tetapi Penyebutan sifat tersebut Tidak secara mutlak Maka tidak didapatkan di dalam Al-Quran Ya, disebutkan secara mutlak bahwa Allah berulah. Ya, Allah yu khadih Allah yamkur. Ya, akandatai disebutkan di dalam Al Quran dalam konteks ya pembalasan terhadap sikap orang-orang yang memusuhi Allah. Dari kalangan musyrikin dan munafikin yang mereka berolak-olak kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang yang beriman, kepada Nabi, yang mereka menipu Allah, maka Allah membalas perbuatan mereka dengan tipuan, dengan berolak-olak, bahkan lebih dahsyat dari perbuatan dan perilaku mereka itu. Mereka membuat makar, tapi makar Allah subhanahu wa taala lebih besar dari makar mereka. Ikhwata al-iman Para pemisah rahimakumullah Oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala Ya Menjelaskan di dalam al quranul Al-Kerim surah Al-Anfal Kala Subhanahu Wa yamkuruna Wa yamkurullah Wallahu khairul makirin Mereka membuat makar Ya Musuh-musuh Allah membuat makar Dan Allah juga Ya membuat makar mereka melakukan propaganda berbagai makar dan ya tipu daya untuk menghancurkan Islam propaganda tapi Allah memiliki makar lebih dahsyat dari makar mereka maka dalam di sini konteksnya adalah balasan terhadap perbuatan mereka tidak secara mutlak, tidak terdapat dalam Al-Quran Allah yang kuru Allah membuat makar, tidak tapi konteksnya adalah Tatkala mereka berbuat makar, membuat propaganda, ya, maka Allah membalas propaganda mereka dengan makar yang lebih dahsyat, yang akan membinasakan dan menghancurkan mereka. Dalam konteks seperti ini, itu menunjukkan kepada kita kesempurnaan Allah dan keperkasaan dan keagungan Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan ini adalah makna yang mulia. Allah Huakhirun Makirin dan Allah sebaik-baik Membuat Makar. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa Taala, Inna al Munafiqin yuqadiu Nallah, wahyuqadiu. Um. Orang-orang munafiqin itu yuqadiu Nallah, menipu Allah dan Allah menipu mereka. Apa maksud yuqadiu? Iaitulah Allah Subhanahu wa Taala meraikah menipu Allah menipu orang-orang beriman maka Allah membalas tipuan tersebut dengan tipuan yang lebih dahsyat sehingga membinasakan mereka mencelakakan mereka menjerumuskan mereka dalam kebinasaan ya menunjukkan kepada kita bahwa Allah Maha Kuasa untuk membalas hal itu semua dengan perbuatan yang sama, dengan jenis yang sama dan lebih dahsyat dari itu maka Allah sebutkan innal munafikina yukhadi'un Allah mereka berpura-pura, ya, menampilkan hal yang baik di hadapan para sahabat, di hadapan Rasul sampaikan asyhadulillah wa sada nama Muhammad darasulullah, tapi hati mereka, ya, menanam atau penuh dengan kebencian pada Islam, menipu Allah, dan Allah tidak akan mungkin dia bisa ditipu. Tipuan mereka tipu daya mereka tersebut akan membahayakan mereka dan kembali kepada diri mereka sendiri, sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa khadi'uhum Allah juga membuat tipu daya bagi mereka Tatkala mereka juga berolak-olak dengan Allah dengan orang beriman, dengan Rasul maka Allah membalas sikap mereka tersebut dengan juga berolak-olak kepada mereka yang konsekuensinya adalah yang maknanya adalah Allah membinasakan mereka, menghinakan mereka, memberikan kepada mereka ya azab ya sebagai balasan terhadap sikap berolok-olok mereka tersebut. Qala subhanahu qalu inna ma'akum <coughs> jadi kalau mereka berkumpul bersama rekan-rekan mereka dengan sahabat sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ma'akum kami bersama kalian. Adapun sama Muhammad dan yang lain hanya berolok-olok saja. Kenapa nah Nuh Kami hanya berolaolok, ya, kepada Muhammad dan sahabatnya. Allahu astaghfiru bihim. Allah juga berolaolok terhadap mereka, sehingga Allah binasakan mereka. Nah, bila kita perhatikan konteks ayat-ayat yang disebutkan tadi, maka kita bisa menyimpulkan konteksnya bukan secara mutlak, bukan penyebutan, ya. Secara mutlak. Akan tetapi dalam konteks pembalasan terhadap sikap, perilaku dan perbuatan orang-orang yang memusuhi Allah, musuh Rasul dan membenci orang-orang beriman. Maka dalam konteks seperti ini kemuliaan, keagungan, perkasaan, kena Allah mampu membalas dengan sejenis. Amalan dan perbuatan mereka dan lebih dari itu, ya, ikhutul iman para pemirsa rahimakumullah. Nah, ini diantara ya pembagian sifat yang perlu diperhatikan sehingga ketika kita membaca Al-Quran kita memahami apa maksudnya. Nah. Ehwa iman para pemirsa rahimakumullah itu ya sebagai uh, pembahasan untuk ya mereview yang sebelumnya kita ingin ya melanjutkan pembahasan yang baru dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Taibehwa iman para pemirsa rahimakumullah pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah masih berkaitan dengan kaedah di dalam memahami sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala ka'idahnya adalah bab sifat awsa' min babil asma' bab tentang sifat ya, lebih luas dari bab nama-nama Allah apa maksudnya? insyaAllah akan kita jelaskan Sebelumnya kita memahami ya yeah, bahwa Allah memiliki nama dan Allah memiliki sifat. Ya. Yeah. Allah memiliki nama dan Allah memiliki sifat. Jadi ada bab tentang sifat. Bab tentang nama-nama Allah, pembahasan tentang sifat-sifat Allah, pembahasan tentang nama-nama Allah. Jika ada yang bertanya, kedua pembahasan tersebut Apakah sama cangkupannya Kandungannya Atau sisi pendalilannya Atau salah satu lebih luas Nah Bab ini membahas tentang Atau menjawab pertanyaan tersebut Maka alis sunati wal jama'ah Al-firqatun najiyah golongan yang selamat Yang berpegang teguh Dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memikuti salaful Ummah mereka meyakini bahawa pembahasan tentang sifat lebih luas ya, dari pembahasan atau permasalahan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Pertama. kerana setiap nama alasannya kerana setiap nama yaitu nama-nama dari asma'ul husna walillahil asma'ul husna wada'uhu biha Allah memiliki asma'ul husna surulah Allah dengan nama-nama tersebut maka setiap nama dari asma'ul husna tersebut itu mengandung sifat mengandung sifat menunjukkan kepada sifat. Dan ini kita telah jelaskan <coughs> sebelumnya ya, tentang pembahasan Asmaul Husna. Mudah-mudahan para pemirsa pendengar ya masih ingat pembahasan tersebut. Kita bahas sebelumnya bahwa Allah memiliki Asmaul Husna. Kenapa dinamakan Asmaul Husna? Karena nama-nama tersebut mengandung makna yang sempurna dan makna yang sempurna itu adalah sifat Allah maka setiap nama setiap nama menunjukkan mengandung sifat taib akan tetapi tidak setiap sifat menunjukkan kepada makna kepada nama afwan tapi tidak setiap sifat Allah ya Menunjukkan kepada nama Allah. Jadi silakan para pemirsa dan para pendengar membuka Al-Quran dan mendapatkan nama-nama Allah, maka yakini bahwa nama-nama tersebut pertama menunjukkan bahwa itulah nama al-husna bagi Allah Subhanahu Wataala. Yang kedua nama tersebut mengandung makna yang sempurna itulah sifat Allah dan juga nama tersebut mengandung hukum yang berkaitan dengan nama-nama tersebut sebagaimana yang telah kita jelaskan sebagaimana telah sebelumnya taib maka setiap nama menunjukkan kepada sifat dan tidak setiap sifat menunjukkan kepada makna contoh ya Allah memiliki sifat al-kalam ya al-kalam itu berbicara Allah memiliki sifat al-iradah ya Allah memiliki sifat al-kalam Allah memiliki sifat al-iradah ya Allah juga memiliki ya, sifat al nuzul ya. turun sesudah kebesaran keagungannya Allah memiliki sifat al-istiwa di atas aras yang mengandung makna ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas aras aras adalah makhluk yang paling tinggi itu semua sifat-sifat Allah tapi tidak dinamakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai al-mutakallim mutakallim bukan nama Allah itu sifat al-murid al-murid bukan nama Allah itu sifat Maka tidak boleh menghambakan ya nama kepada nama tersebut atau sifat tersebut Abdul Mutakalim tidak boleh Abdul Murid tidak boleh tapi kalau Sami Al Basir boleh Abdul Sami Abdul Basir Abdul Hai ya Abdul Khaliq. Abdul Raza wahai begitu seterusnya maka kita memahami bahawa al-Kalam Sifat Tapi tidak bisa diambil dari sifat kalam Nama Allah al -mutakalim. Nah, Al-Murid Ya yeah. Itu sifat Al-Iradah Sifat Tapi tidak bisa Diambil dari Sifat Iradah Nama Allah Al-Murid Baik Ini yang pertama Berarti Berarti Ya, Ada sifat-sifat yang tidak menunjukkan pada nama Sementara setiap nama pasti menunjukkan pada sifat Dari sini kita memahami bahawa sifat Allah itu banyak Dan sering kita sampaikan dan terus akan kita sampaikan bahawa Ini menunjukkan bahawa kerancuan akidah orang-orang yang membatasi sifat Allah dengan jumlah tertentu Dan itu didoktrinkan Keliru Ya, kalau kita mengimani Asmaul Husna dan menghafalnya, menjadikan bacaan ya rutinitas, kendeti juga tidak sunnah seperti itu. Hanya membaca, ya, secara kolektif, secara bersama jamaah, jadi senandungkan tidak sunnah. Bukan begitu disuruh ya oleh Rasulullah Sallam untuk, bukan begitu yang dimaksud. Yang mengibadati Allah memujal dengan asma'ul husna Taib, ini pembahasan lain Jika kita mengimani dan meyakini Allah memiliki asma'ul husna Yakini dan imani makna yang terkandung di asma'ul husna tersebut Itu baru benar Bukan sekadar menghafal kalimat dan lafaznya nah, jika kita mengenal 99 nama berarti di setiap nama tersebut ya ada sifat bahkan sebagaimana yang pernah kita jelaskan juga sebagian nama itu menunjukkan pada banyak sifat yang kedua kenapa pembahasan tentang sifat itu lebih luas Ya, yeah. kerana sifat tersebut ya yeah, diantara sifat-sifat tersebut adalah yang berkaitan dengan perbuatan Allah yang berkaitan dengan perbuatan Allah naam dikenal dengan sifat al-fi'liyah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala nah Perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada batasnya. Yafalu ma yasha, yafalu ma yasha, faalul lima yurid. Ya Allah berbuat, melakukan apa yang dikehendakinya. Maka diantara sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, sementara perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada batasnya sebagaimana perkataan Allah juga tidak ada batasnya kalimat ya, kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, perkataan tidak ada batasnya <coughs> sebagaimana jelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ya, kata Allah ta'ala walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sabatu abu hurim Ma nafidat kalimatullah Allah. Inna Allah azizun hakim. Yang artinya, seandainya ya, seluruh pohon yang ada di bumi ini menjadi akhlam pena, ya, dan laut, ya, ditambah lagi dengan tujuh laut, <coughs> ya dan itu menjadi tintanya maka ma nafidat kalimatun tidak akan pernah ya habis kalimat-kaliman Allah jadi kalau digunakan semua pohon yang ada di permukaan bumi ini kemudian ya tintanya adalah laut ditambah lain tujuh laut ya lautan Subhanallah. Maka jika itu digunakan untuk menulis kalimat-kalimat Allah Tidak akan pernah habis kalimat-kalimat Allah Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana Nah Ini menunjukkan kepada kita akan keagungan kebiasaan Allah SWT Nah jika perkataan Allah tidak ada batasnya Seperti itu juga bahawa perbuatan-perbuatan Allah tidak ada batasnya Nah, maka sebagai contoh, ya, agar kita lebih memahami bahawa pembahasan sifat itu lebih luas, ya, lebih luas dari pembahasan, ya, tentang nama. Kena nama landasannya. Hanya satu, yaitu nos teks yang ada dalam Al-Quran tu hadis, enggak bisa direkayasa. Maka apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Al Krim dan apa yang disebutkan Rasulullah dalam hadis yang sahih tentang nama-nama Allah wajib kita imani. Enggak ada cara yang lain untuk mengetahui, hanya penjelasan dari Allah dan Rasulnya. sementara sifat dalil untuk menjelaskannya atau dalil untuk menetapkannya lebih banyak daripada nama di antaranya adalah nama menunjukkan pada sifat yang pertama kemudian bahwa e, perbuatan Allah menunjukkan pada sifatnya dan sifat lebih dominan dalam hal ini minbabil ikhbar ya. teribab ikhbar mengabarkan sementara al-asma nama-nama Allah itu minbabil insya' iaitu Allah yang langsung memulai menyebutkan hal itu Nah, mengabarkan Yesus dengan apa yang telah ada dikabarkan tapi memberikan nama tidak bisa kecuali Allah yang memulai atau Rasul menyebutkan hal itu Taib. sebagai contoh bahawa Allah memiliki sifat tapi tidak bisa diambil dari sifat sifat tersebut nama-nama Allah berarti sifatnya lebih banyak selain dari makna-makna yang terkandung di asma'ul Husna ditambah lagi dengan sifat-sifat yang lain dari perbuatan Allah, ya, yang tidak menunjukkan pada namanya. Sebagai contoh, di antara sifat Allah Subhanahu Wataala, al maji datang, al-itiyan al-akhdu mengambil al-imsak menahan, al-batsh yaitu kekuatan Allah Subhanahu Wataala dan sifat-sifat yang lain dan antara sifat Allah seperti yang kita maklumi bersama istiwa ya nuzul nah baik maka tidak dinamakan dari sifat-sifat tersebut ya tidak diambil dari sifat-sifat tersebut nama-nama Allah maka tidak layak dari asma'ul husna nama al-alja'i yang datang atau al-akhir ini yang telah kita jelaskan dan terus kita jelaskan ya dan juga akan terus dijelaskan kita ingatkan bahwa pembahasan kita tentang nama-nama dan sifat ini ini perkara yang gaib yang berkaitan dengan zat yang gaib tapi that yang Maha Esa yang Maha Sempurna yang ada Allah Tawarqah wa Ta'ala maka analogi yang digunakan hanya berlandaskan syariat tidak bisa main akal-akalan sehingga segala persepsi ya atau semua yang terbesit dalam hati kita dan segala yang, yang, yang terbesit dalam benak pikiran kita berbagai persepsi negatif tentang Allah ya maka harus kita bersihkan terlebih dahulu jika tidak dibersihkan pasti akan keliru pasti akan ya menyimpang pemahamannya nah seperti orang-orang ahlul kalam yang terjerumus ke dalam ya penafian sifat-sifat Allah, pengingkaran terhadap sifat-sifat atau pentakwilan Ya. Yeah. Karena mereka persepsinya, mereka ingin yang membahas pembahasan ini, tapi rumus yang digunakan, rumus yang berkaitan dengan apa? Dalam konteks makhluk atau manusia. Ya tidak sama. Dan hasilnya pasti tidak akan sama tapi takkala rumus yang digunakan, kaedah yang digunakan, apa yang dijelaskan oleh Allah, jelaskan Rasul, dan apa yang disepakati oleh salaful ummah, kira-kira sunnah, maka akan benar, pemahamannya dan hasilnya juga akan benar. Taib. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا an yatiyahum Allah fi ظُلَالٍ min al Ya. Ya. Apakah hal yanzurun hum mereka menunggu ya, tidak tiada lain yang mereka tahu kecuali kedatangan Allah kepada mereka ya pada hari kiamat nah dan di sini disebutkan Allah Subhanahu wa yaatihum al-ittiyan bermakna datang ya jadi di sini kita menetapkan bahawa Allah memiliki sifat al-ittiyan datang. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa akhadahumullahu bidunubihim. Ya. Yeah. Allah akhadahum, mengambil mereka, itu secara letternya seperti itu. Bidunubihim disebabkan dosa-dosa mereka. Dan makna akhadha di sini yaitu mengazab mereka. Kan, Apakah yang menjadi Sisi pendelia adalah bahawa Allah memiliki sifat al-akhdhu, ya. Mengambil mereka dengan dosa-dosa mereka berarti Allah mengazab mereka. Maka di sini sifat Allah al-akhdhu karena Allah menisbatkan hal itu pada dirinya. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan "wa yumsiku as-samaa'a ah an al-ardh al illa bi'amrihi". Jadi Allah yang menahan langit itu, ya sehingga tidak jatuh ya menimpa bumi semua itu dengan izin Allah siapa yang menahan langit tanpa tiang subhanallah ini bi amadin tarawnah tak ada tiangnya dan berat langit itu sangat berat ya kenapa penduduk langit lebih banyak daripada penduduk bumi tujuh tingkat langit setiap tingkat penghuninya para malaikat yang beribadah kepada Allah sehingga tidak tersisa tempat seukuran empat jari jemari tangan kita kecuali kata Rasul ada di sana malaikat yang ruku saja dan bertasbih kepada Allah berat tapi kenapa tidak jatuh menimpa bumi Allah yang menahan itu semua Allah yang menahan itu semua. Ya. Kata Allah, wa yumsik as sama maka di antara soal yumsik imsat menahan. Ya. As sama antaq al alq. Allah menahan langit agar tidak jatuh menimpa bumi. Subhanallah. Menyukarkan keagungan bersabab Allah Subhanahu wa Taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna batsha rabbika la sesungguhnya batsh yaitu ya ia, Batsh itu adalah mengambil sesuatu dengan dengan keras Batsh yang tentunya mengandung makna kemurkaan kemarahan Dan itu disebabkan kepada Allah Batsh Rabbi kalasha sungguh sangat keras Nah best di sini ada Batsh Batasha betul Itu mengambil suatu dengan keras Dan Sehingga membinasakan Sesuatu tersebut Dan juga Allah memiliki sifat Yuridu Allah bikumul yusrah Wala yuridu bikumul usrah Allah menginginkan Yurid Ya yeah? bagi kalian al-yusur, kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan yurid ini fi'il, perbuatan maka sifat Allah al-iradah akan tapi tidak dinamakan al-murid begitu juga sifat Allah tabaraka wa ta'ala ya yang lain yang berkata dengan perbuatan. Yanzil Rabbuna ila al-sama' al-dunya, pina Yabqo thuluth al-lail al-akhir. Dia berkata, "Mn Ydauni faastajibulah, mn yisaluni faauziyah, mn yistawfiruni faawfirulah." Begitu dalam hadis yang sahih mutawatir. Rasul kita yang mulia as-sadiq al-masduq yang berbicara dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu yang benar perkataannya. Ya. yaitu wahyu mengabarkan dan didengar oleh para sahabat. Ya. bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna yanzil turun ke langit bumi ilas sama'id dunia Maka di sini Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sebagaimana Muzahir teks, ya, dari hadis tersebut tanpa ditakwil, tanpa diingkari, tapi wajib membersihkan akal kita, hati kita dari berbagai keyakinan-keyakinan yang negatif dan persepsi-persepsi yang negatif. Wallahu alamathul a'ala, Allah memiliki sifat yang sempurna. Tidak ada yang serupa Dengan Allah Suatu pun yang serupa Allah Tidak Allah memiliki sifat tapi tidak serupa Dengan satu pun dari sifat makhluk Ini akidah al Adapun Ada pun ahlul kalam Dengan berbagai sekte dan pemikiran Dan nama mereka Mereka mentakwil Menurut mereka, mereka ingin mensucikan Allah Tapi mentawil Akibatnya apa? Mereka malah jadi Mengingkari sifat Bukan lagi mengagungkan Allah Kerana mereka Ya, menganalogikan Allah dengan Konsep Ya, manusia Yang mereka alami di Di alam ini Karena mereka kalau turun Berarti seandainya di lantai dua turun Berarti akan terjadi kekosongan di lantai dua dan berpindah ke lantai pertama itu logika mereka ya dalam realita kehidupan manusia tapi bukan itu konsep yang digunakan kepada Allah karena kita berjaya tentang Al-Khaliq tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan berjaya tentang makhluk maka gunakan logika yang sehat logika yang tidak bertentangan dengan firman Allah dengan sabda Rasul maka kita yakini tanpa ada keraguan, kita sampaikan ya kapan saja, di mana saja ya, kita tidak peduli ya, mau dikatakan sama ahlul bat, ahlul kalam, musyabbiha atau dan serusnya, tidak peduli kita kerana kita bukan musyabiah Bukan mujassima Tapi kita ahli sunnah Yang menetapkan sifat Allah Sebagaimana zahirnya Yang sebagaimana disepakati ahli sunnah ah, Salafus soleh Akidah Rasulullah SAW Akidah sahabat Kerana mustahil Rasulullah SAW Mengatakan yanzil Kemudian dia tidak mengimani Buat Allah turun Mustahil para sahabat yang mendengar Dan merawaiyatkan Secara mutawatir Kemudian tidak mengimani Ya mereka ahli bahasa tapi mereka orang yang mengagungkan Allah fitrah mereka yang masih bersih akal yang masih sehat hati yang suci mengimani batakala mereka mendengar hadis Nabi Yanzir mereka yang hadir dalam benak pikiran mereka keagungan dan kebesaran Allah dan teks hadis tersebut menunjukkan akan hakikat ya turunnya Allah dengan kebesaran keagungannya kerana Allah yang langsung yang turun bukan rahmatnya bukan malaikatnya ya Telah hadis sebutkan yanzilu rabbuna ilas sama'id dunya hina yabqa thuluthu lailil akhir ya di sepertiga malam terakhir wa yakul dan Allahnya langsung berbicara ya menyuruh hambanya menawarkan tiga masalah tiga hal yang mulia Abang kata Allah, mana doa ni pakai staju, Siapa yang berdoa kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Mana salun ni faul Siapa yang memohon, meminta akan aku beri kata Allah Subhanahu Wataala. Mana yang mesti tahu firulni Siapa yang memohon keampunan, niscaya akan aku ampuni. Orang beriman, makanya orang beriman. Ya, wa mustafirina bil ashar mereka beristighfar di waktu waktu sahur. Naam. Ikhat ali man bi Maka kita tetapkan sifat Allah nusul sebagaimana akidah al-sunnah, tapi tidak dinamakan Allah an-nazil al yang maha turun. Al-mustawi yang maha beristiwa. Ya. Al-ja'i yang maha datang begitu, al-akhir yang maha mengambil atau al yang maha menahan tidak dinamakan al-murid yang maha berkehendak tidak dinamakan tapi sifat Allah al-iradah yang berkehendak sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-ja' datang sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-yumsik menahan al-akh mengambil dan seterusnya na'am ikhutal iman para besar rahimakumullah oleh kerana itu kembali kita sampaikan kerana pembahasan tentang sifat ya ada pembahasan yang wajib mengikuti dalam hal ini ya dalil-dalil Al-Quran dan hadis dan juga mengikuti manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah maka kewajiban kita tadkala mendapatkan di dalam Al-Quran di dalam hadis tentang sifat-sifat Allah Tawaraka wa Ta'ala kita wajib mengimani Meyakit, meyakini kebenarannya ya dan tidak menyelawinkan hal itu ya tidak menyelawinkan hal itu sebagiannya ya perilaku dan sikap orang-orang ahlul kalam ya dari kalangan ya sekte-sekte yang menta'wil atau yang mengingkari sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala taib wa rahsia rahimakumullah Itulah pembahasan yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan kaidah. Salah satu dari kaidah alisunah dalam memahami sifat-sifat Allah, bahawa pembahasan tentang sifat Allah lebih luas dari pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Taufat barakalallahu jazakalallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu yang Ustaz berikan kepada kami untuk dapat menyimak bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan oleh Ustaz. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu kita. Kita memohon taufik kepada Allah untuk dimudahkan dalam mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, silakan kami buka sesi tanya jawab. Bisa menghubungi nomor kami layanan telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Telepon yang pertama silakan. Halo. Atau pesan singkat di 081 6543. Telepon yang pertama silakan. Halo. Halo. Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak mohon maaf Sebelum Bapak melanjutkan pertanyaan Dikecilkan terlebih dahulu Volume televisinya Supaya tidak ada feedback Suara Bapak kembali ke studio kami Silakan Bapak pertanyaan dilanjut Ya Ya Pak Ustaz Ya Pak Ustaz eh, Begini Pak Ustaz Uh, saya itu di itu orang pak ustad dizolimin terus pak ustad setiap hari dijatuhin terus setiap hari pak ustad dengan begitu nama para para orang jahat pak ustad jadi dizolimin terus setiap hari pak ustad sehingga saya itu uh, dikasih bayangan oleh Allah. Dengan sungai-sungai yang bersih Bukan mimpi Pak Ustaz Bayangan-bayangan Pak Ustaz Bayangan dari sungai-sungai yang bersih Yang jernih Akibat orang yang zolimin kami Setiap hari Pak Ustaz Mohon pertunjukan dari Pak Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Bobby di Kampung Baru Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ustaz Mohon maaf pertanyaan tidak sesuai dengan pembahasan kita Silakan Ustaz Nah, ya terima kasih kepada Pak Bobby ya, para khalif. Uh, pertama ya kita berdoa kepada Allah semoga uh, kita dan seluruh kaum muslimin selalu dalam kondisi ya baik setiap saat dan keadaan dan memohon bimbingan dan taufik kepada Allah. Semoga kita selalu dijaga Dari berbagai makar, propaganda Atau kezoliman, orang lain yang berbagai Allahumma amin Bapak Bobby Barakallahu Fik Ya Hidup ini memang penuh dengan cobaan dan ujian Ya Berbagai cobaan dan ujian Yang akan kita lalui dan kita hadapi dalam hidup ini Maka Kita harus hadapi dengan sabar Dan kita yakin dan ini akidah kita dan iman kita dalam berbagai cobaan dan ujian tersebut pasti ada hikmah pasti ada hikmah hikmah tersebut bisa dipetik oleh orang, orang yang bisa merenung dan menghayati dan hanya berlalu begitu saja jika seorang tidak introspeks yang tidak bisa merenung dan bertafakur semua pasti ada hikmah. Nah, dalam konteks yang diutarakan Pak Bobby tadi, dia selalu dizolimi. Dan perlu diketahui, yang namanya kezoliman, ya, tetap haram. Ya. Dan, dalam hal yang seperti itu, pertama yang harus kita lakukan. Ya. Kita, ya, berserah diri kepada Allah bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah bahwa apapun yang ingin dilakukan oleh manusia untuk menzalimi kita, menyakiti kita, menganiaya kita dan seterusnya. Ya. Yang ingin mencelakakan kita. Maka ketahuilah semua itu tidak akan bisa mereka lakukan dengan izin Allah. Maka dalam hadis sebutkan, ya. Wasya Rasul kepada Ibnu Abbas diantara wasiat tersebut wa'lam wa andal ummah la yujtama'at an yadurruka bishay an yadurruka illa bishay kat katabahu allahu alaik jika manusia umat manusia ini bersatu padu ya untuk mencelakakanmu mendatangkan memberikan padamu suatu kemudaratan mereka tidak akan mampu melakukannya dengan izin Allah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 maka dengan sendirinya orang yang menzulim itu semakin hina ya yeah. jika seandainya ya yeah. tentunya secara syariat seorang yang dizulimi boleh sendiri membalas ya yeah. bahkan doa orang yang tidak akan ditolak oleh Allah tidak akan tertutup langsung didengar oleh Allah dan ditabulkan oleh Allah wa taqida wa mazlum wa innahu Bisa bina wa bina Allah hijab. Waspada terhadap doa yang terzalimi. Boleh jadi yang menzalimi tidurnya, mimpi indah dalam tidurnya. Tapi ingat, mata orang terus terzumbangun, pemenajat memohon kepada Allah mengadukan permasalahannya. Dan Allah tidak akan pernah lalai. Jadi kendati orang ingin menghinakan kita, mencelakakan kita, kalau di tangan Allah, dalam keputusan Allah, dalam kehendak Allah, kita tidak akan hina semua itu tidak akan mengurangi martabat kedudukan kita tapi ingat kita harus introspeksi diri kita harus introspeksi diri karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah wa ma asabakum mim musibatin fa bima kasabat aydikum wayafun apapun musibah yang menimpa kalian pasti juga disebabkan ulah tangan kalian kita introspeksi diri jangan merasa kita telah suci Ya, pasti ada kekurangan, ya. Oleh kerana itu, tidak sepantasnya, tak kalau kita mendapatkan berbagai cobaan dan ujian dalam berinteraksi, berkomunikasi ya, sama manusia ini, selalu mengeluhkan, ya, perkara kita kepada orang lain. Tapi keluhkan kepada Allah. Karena di situ ada pelajaran, introspeksi diri kita saja. Saya berbicara secara umum, ya. Kendati jawaban inilah sebab pertanyaan dari Pak Bobby. Tapi sebenarnya rasa umum dalam kita ini semua banyak, ya, terbatasan kita, kekurangan kita, ya, kehilapan kita. Nah, jadi semuanya sesungguhnya kalau kita hadapi dengan dalam konteks takdir tadi, yakin bahwa itu semua bagian dari uh, sarana atau wasilah untuk introspeksi diri. Ya, tidak ada hal yang sesungguhnya sia-sia sia, pasti ada hikmah. Kemudian jika kita betul-betul yang telah melaksanakan tuntunan Allah, orang yang berbuat baik, tidak menzalimi manusia, tetapi zalimi, tidak ada masalah, masih ada nanti hari pembalasan yang di sana kita akan menuai, menuai ya, kebaikan itu. Karena sebagaimana menjelaskan dalam hadis. Atadruna manil muflis? Tahukah orang yang bangkrut? Para sahabat ya pemahaman mereka yang bangkrut ini orang yang bisnisnya di dunia ya merugi yang tidak punya dina tidak punya dirham ternyata punya duit kekayaan itu yang bangkrut kata rasul tidak al muslis min ummati man ya'tiu yaum al-qiyamah na'am bi siyamin wa sadaqatin wa dan ya datang padarika dan membawa berbagai pahala solat ibadah dan yang lainnya faqad dala mahada wa syata mahada wa akhadha hadza wa la hadza wa daraba ila akhirih Nah, poyo ya. tu min Hasanah Maka mereka yang datang membawa pahala solat, zakat, puasa dan yang lainnya, tapi telah menzolimi ini mengambil harta ini dan serusnya ya, memukul dan serus, telah menzolimi, maka diambil kebaikannya diberikan kepada orang yang terzolimi. Jadi orang yang terzolimi di dunia, kalau memang betul dia itu terzolimi, ya, maka sesungguhnya. Itu adalah dia menabung untuk rekening akhirat nanti apa pahalanya akan diambil. Pahala orang yang menzolimi akan dipindahkan parenter zolimi. Tidak ada lagi di sana untuk saling memaafkan, karena sudah habis. Maafkan ya di dunia. Maka hajarati iakum wal zul. Inal zululul dhulm mati yumal itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Inni haram tu zulma kata Allah Dalam hadis kursi Inni haram tu ya ibadi Inni haram tu zulma ala nafsi Waja'altuhu bainakum muharaman Falata zalamu Wa'i hambaku Aku telah mengharamkan kau zuliman atas diriku Wa ma'rabbuka bizalami lil'abi Rabbu tidak pernah menzalimi hamba nya. Waja'altuhu bainakum muharama Dan aku jadikan kau zaliman itu haram di antara kalian Maka jangan saling menzalimi. Oleh kerana itu Ya Sabar, itulah cobaan dalam hidup ini Pak Bobi Kemudian tidak perlu membalas kezuliman dengan kezuliman Ya, kalaupun ya memaafkan itu lebih baik Kemudian jika tetap mereka berbuat kezuliman Melakukan berbagai kezuliman dalam bentuk perkataan, perbuatan dan yang lainnya Ya, ambil hikmahnya, mungkin introspeksi diri Kemudian yakin kita tidak akan ya tidak akan merma manusia untuk mendatangkan satu pun kecelakaan kerusakan kemudaratan bagi seorang kecuali dengan izin Allah tabaraka wa ta kemudian ya berharap pada Allah semoga itu menjadi ya tambahan kebaikan di akhirat kelak ya sehingga pahala orang yang menzalimi akan ditransfer langsung kepada rekening kebaikan kita di akhirat kelak nah demikian Tayib setelah berkhotbah kepada kalian jazakallahu khairan terima kasih atas nasihat serta jawaban yang bermanfaat khususnya untuk penanya dan kita semuanya yang di kesempatan pagi hari ini menyimak dan mengikuti bimbingan dan pelajaran dari ustaz selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat dari Bapak Nana di Pondok Gede beliau bertanya ustaz disebutkan bahawa sifat Allah lebih banyak dari nama-nama Allah Padahal jumlah nama Allah hanya Allah yang mengetahuinya. Apakah juga banyaknya sifatnya hanya Allah yang mengetahui pula? Mohon penjelasannya Ustaz Sukron. Terima kasih kepada Pak Hanna di Pondok Gede. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Allah memberkahi antum sekeluarga dan juga seluruh para pemirsa dan pendengar di mana saja berada. Allahumma amin. Naam, sebagaimana kita maklumi Bahawa nama Allah itu banyak. Tidak terbatas. Tapi nama yang Allah sebutkan atau yang terdapat dalam hadis keutamaannya barang siapa yang mengetahui, mengamalkan dan melaksanakan, mengimani maknanya dan melaksanakan tuntutannya, dia akan masuk surga, itu 99 sebagaimana dalam hadis, sebagaimana dalam hadis yang sahih baik, tapi Allah memiliki nama-nama yang lain yang tidak berikut kecuali Allah SWT kita berbicara dengan konteks nama yang dalam Al-Quran dan hadis apa yang ada di sisi Allah, ilmu Allah yang ilmu ghaib Ya, kita tidak bisa ikut campur dalam hal itu. Tapi kita mengimani bahawa Allah memiliki nama lebih dari apa yang disebutkan? Dari, ya, 99 yang mengandung keutamaannya, yaitu masuk surga bagi orang yang menghapal, mengetahui dan mengimaninya. Nah, kalau hadis sebutkan, A'ubikul lismin walak sammaitabihi nafsat, atau أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقي أو استأثرت به في علم الغيب عندك أتونامنما yang hanya engkau ya Allah yang uh, satu-satunya yang mengetahui hal itu dalam ilmu ghaib engkau ya Allah subhanahu wa taala kita imani nah sifat begitu juga nah sifat begitu juga karena perbuatan Allah Allah yang mengetahui Allah yang maha mengetahui perbuatan dan perkataannya dan perbuatan Allah, perkataannya tidak akan pernah berakhir, tidak berujung. Tetapi nah. pembahasan kita ada, ada dalam konteks, ya. Apa yang disebutkan sebuah kaidah di dalam memahami sifat-sifat Allah, bakhilah kita perhatikan, ya. Dengan asmal husna dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, maka pembahasan bab tentang sifat lebih luas, lebih banyak, ya. Karena kita mendapatkan di Al dalam Al-Quran, dalam Hadis sifat-sifat yang tidak, ya, uh, menunjukkan kepada nama, tapi dia sifat. Sebagian telah jelaskan tadi. Jadi ini pembahasannya. Adapun yang ditarakan tadi, Allah memiliki sifat yang baik. Nah, perbuatan Allah sebagian jelaskan tadi tidak ada batasannya. Dan tidak akan mungkin kita semua mengetahui Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang melakukan Berbuat sesuai dengan kehendaknya Ya Begitu juga ya Sifat-sifat yang Atau perkataan Allah subhanahu wa ta'ala Innama amruhu Iza arada syayna yakulun Kun faya kun Nah Maka apa saja yang Allah kehendaki Untuk menciptakan sesuatu Allah mengucapannya kun faya na' mana نفدت كلمات الله كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربنا لن نفد البحر قبل ان ينفد كلمات ربه ولو جينا مثله menjadi tinta untuk menulis kalimat-kaliman Allah akan kering lautan tersebut dan tidak akan pernah habis berakhir perkataan Allah Jadi ini maksud dari kaidah yang disampaikan tadi Jadi pembahasan kita sudah dalam konteks ayat-ayat atau sifat-sifat yang tertera dalam Al-Quran dan Hadis begitu juga nama-nama Adapun yang di ilmu Allah subhanahu wa ta'ala hmm, tidak kita ketahui bagaimana kita akan membahasnya tapi kita meyakini saya yakin-yakinnya Allah memiliki nama yang lebih dari uh, 99 tadi yang diketahui Allah subhanahu wa ta'ala dalam ilmu al-ghaib dan begitu juga Allah memiliki sifat-sifat yang banyak Karena perbuatan Allah tidak ada batasnya sebagaimana perkataan Allah tidak ada batasnya. Wallahu a'lam. Nah. Barakahlah fikomajaza kalauhu khairan. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum, Pak Ustaz. mau tanya, apakah boleh amal asma-asma Allah dijadikan amalan-amalan wirid sehari-hari? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Silakan. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh. Ahli Abdullah beralih ke atas pertanyaannya, ya. Semoga antum dan keluarga atau seluruh kaum muslimin senantiasa dalam bimbingan Allah Taala. Ta Allahumma amin. Pertanyaannya bolehkah asmaul husna jadikan sebagai wirid ya bacaan rutin, ya. Jawabannya apa ini maksud wirid dan bacaan rutin di sini jika yang dimaksud kita memuji dan memuja Allah bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan nama-nama dan sifat tersebut itulah yang diperintahkan kita untuk melakukannya sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Al Karim walillahil asma'ul husna fad'uhu biha Allah memiliki asma'ul husna fad'uhu biha ya serulah Allah beribadalah kepada Allah berdo'alah kepada Allah dengan nama-nama tersebut atau kita berzikir di pagi dan di petang hari di siang dan di malam hari sebelum tidur dan bangun tidur dalam setiap kondisi kita dalam keadaan solat kita Salat wajib dan sunnah Nafilah Kita selalu menyebut nama Allah Memuji Allah Dan puji-pujian tersebut Tentunya dengan nama dan sifat-sifatnya Maka jika itu yang dimaksud Iaitulah tuntunan Rasulullah Sehingga kalau kita perhatikan Bacaan-bacaan zikir Rasul Doa-doa Rasul Itu subhanallah penuh dengan Tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala Ya jadi Allah yang dipuji terlebih dahulu maka itu wirid ya. itu bacaan yang rutin kita baca di pagi hari ya, di petang hari dalam sekundisi dan keadaan memperbanyak mengucapkan lihat empat kalimat kata Rasulullah SAW yang paling dicintai Allah kalimat yang paling utama setelah Al-Quran Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu akbar. Empat. Semua itu nama Allah. Allah. Ya. Yeah. Nah. Jadi kalau yang dimaksud wirid tersebut nama-nama tersebut dibaca dalam doa kita, wirid kita dengan yang sempurna dalam susunan kalimat yang sempurna, yaitu benar. Tapi kalau yang dimaksud wirid di sini apa yang menjadi sebagian mungkin tradisi rutinitas sebagian dan menurut persepsi sebagian itulah cara menzikir kepada Allah yaitu duduk di hari-hari tertentu dibaca asmaul husna 99 tadi dari awal sampai akhir baik secara individu atau berjamaah disenandungkan juga mungkin ya selesai tanpa memahami isi kandungannya mengimani juga makna yang terkandung dalamnya atau melaksanakan tuntutannya Maka ini bukanlah Cara Berdikir Cara menyebut asmal husnya Dengan tuntunan Rasulullah SAW Maka tidak didapatkan Silakan para pemirsa Para pendengar dan siapa saja yang mendengar perkataan ini Silakan baca hadis-hadis Nabi Tentang zikir Wirid-wirid Nabi di pagi hari, di sore hari, di petang, uh, di malam, siang hari, sebelum tidur, bangun tidur dalam setiap kondisi dan keadaan Rasul memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap kondisi dan keadaan silakan pernahkah mendapatkan satu teks hadis yang menjelaskan Rasul itu yang menjelaskan ya Allah Allah Allah Hayun, latif, latif, latif, itu ya semiat semiat semiat begitu atau dibaca al-awwal wal akhiru az-zahirul batinul sandungan pernah enggak? pernah. Ya jangan nama-nama. Maka cara-cara seperti itu bukanlah zikir yang disyariatkan. Bukan zikir yang disyariatkan Ya. Untuk berzikir wirid contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Demikian wallahu a'lam. Baik, set barakallahu fiikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kembali kami akan beralih ke telepon untuk Anda ingin menghubungi kami via telepon. Kami tunggu di layanan telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana, Bapak? Dengan Nabi Alif di Daubau, Ustaz. Silakan, Ambu Alif. Saya mau tanyakan Bagaimana hukumnya, Ustaz, dengan seseorang yang kita sudah beritahu bahwa yang diamalkannya itu adalah amalan kebidahan. Nah, nam namun dia tetap bertahan dengan apa yang diamalkannya itu, Ustaz. Baik, terima kasih, ya, ya Pak. Ya, ya, jazatullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Pak Abu Ali di Bau-bau. Barakallahu fiik. Ya semoga Allah memberkahi dan keluarga serta seluruh kaum muslimin para pemirsa di mana saja berada. Allahumma amin. Ya bagaimana sikap kita atau seorang yang telah di ingatkan, ya telah disampaikan tentang perbuatan dia, adalah perbuatannya yang mengisi sunnah itu dengan istilah ada perbuatan yang bedah tapi dia tetap ya Melakukannya Dan Tidak menerima Apa yang kita sampaikan Ya Bagaimana sikap kita Atau bagaimana orang yang seperti itu Para pemirsa kaum Muslimin Dan para pendengar Di mana saja berada Tidak diragukan bahawa Kewajiban kita Yang Beriman kepada Allah Dan meyakini Rasul sebagai Uswa dan kudwa kita adalah untuk bersungguh-sungguh ya mempelajari sunnah-sunnah Rasul dan memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa mengamalkannya ini kewajiban kita ini bukti cinta kita, bukti persasian kita asyadu anna Muhammadur Rasulullah ya bukan sekedar ucapan ini wajib ya beliau uswah kita, kuduah kita, tuntunan kita panduan kita, contoh kita beliau lah s.a.w. Bagi yang ingin selamat, yang ingin berbuat kebajikan, secara logika, ya, siapa sih yang paling cinta kepada Allah, Rasul? Siapa yang paling taat kepada Rasul, kepada eh, Allah uh, Afwan? Siapa yang paling taat kepada Allah, Rasul? Siapa yang paling berilmu tentang Allah, Rasul? Siapa yang paling bertakwa kepada Allah, Rasul? Siapa lagi? yang paling cinta yang paling bersungguh-sungguh untuk meraih kebaikan Allah Rasul. kita ini umatnya keberaninya kita untuk membuat cara-cara ya sebuah ritual perbuatan amalan yang tidak pernah dicontohkan beliau dan kita meyakini ingin sampai kepada Allah ingin meraih rida Allah subhanallah dengan akal apa kita berpikir seperti itu cara logika kita berpikir seperti itu ya Gak nyambung Gak connect Ya yeah. Surga rahmat Allah Dan jalannya jelas Kalau bisa masing-masing kita berjalan Untuk sampai ke surga Gak perlu ada rasul Gak perlu ada sunnah Masing-masing dengan akalnya Udah berjalan Sampai yeah. Maka disinilah pentingnya kita belajar Permasalahan yang muncul di Masyarakat Kena Pertama mungkin ya, kena kejahilan tadi. Kemudian memang ya, doktrin seperti itu. Amalan-amalan yang sering muncul sebuah tradisi itu doktrin. Bila dikaji dan dibahas tentang dalilnya, tidak ditemukan. Maka sikap kita, seorang yang cinta kepada cinta pada Rasul, ya begitu datang, kalau Rasulullah kita terima, sami'na wa'afanah. Begitu kata Allah, innamakana qaulul mu'minin, ida du'i Allah wa rasulih yahkama min ayyi qul sami'na wa ata'na. Perkataan orang yang beriman bila diajak kepada Allah, kepada Rasul, ya untuk menjadi hakim di antara mereka mereka mengatakan mengatakan mengatakan wa ata'na. Enggak ada perkataan yang lain. Ini yang sikap yang harus kita tumbuhkan, kita pupuk, kodoktrinkan dalam diri kita, pada anak kita, cucu kita, cicit-cicit kita, terus umat ini. Ya. Nah, adapun kita yang telah diberi nikmat oleh Allah SWT. Melihat saudara kita yang sedang melakukan seperti itu, ya kita sampaikan dengan cara yang baik. Cara yang baik, lembut-lembut sampaikan. Tujuan kita, tugas kita hanya menyampaikan. Nah, menyampaikan dengan cara yang baik, yang santun, diajarkan. Kena-kena kejahilan dia tidak mengetahui atau kena didoktrin, maka cepat disampaikan dengan cara yang baik kalau dia bisa sedikit memahami dalil sebutkan dalil, tapi kalau tidak, ya sampaikan dengan hubungan yang baik, pernyataan yang baik lemah lembut, sampaikan bahawa, mari kita amalkan dengan tuntunan Rasul ini dalilnya, ini panduannya ya, Allah menjelaskan wajib bagi kita menjadi rasul sebagai uswah, Rasul mengancam bahawa orang siapa yang beramal, tiada tuntunannya akan ditolak oleh Allah ya, kasihan, seorang beramal capek, habis duit, energi waktu, tapi enggak ada hasilnya sia-sia, mahu kita seperti itu sampaikan, dia menerima atau tidak, itu urusan Allah, serahkan kepada Allah dan ingat juga banyaklah berdoa Pak Alif ya semoga saudara, kaum muslimin yang Bapak ajak untuk mengikuti sunnah itu, mendapatkan hidayah berdoa kepada Allah, semoga Allah membukakan hati mereka untuk menerima sunnah tadi itu sikap kita, ya itu sikap kita yang harus kita miliki di dalam menjalani hidup ini dalam rangka mengamalkan sunnah rasul, ya, dan merangka, dan dalam rangka menyampaikan sunnah-sunnah tersebut kepada saudara kita yang belum mengetahuinya. Nam, semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum ke muslimin untuk kembali kepada sunnah alaihi wasallam sehingga mereka menjadi umat yang mulia dan bahagia. Nam demikian, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada para penanya baik dari telepon maupun pesan singkat. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Mohon maaf karena terbatasnya waktu pertemuan kita ini Ustaz. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtidam. Fadal Ustaz. Enam. Para pemirsa ikhwatal iman, para pendengar kaum muslimin di mana saja berada sebagai hitam majlis kita ini Kembali kami mengingatkan diri pribadi dan seluruh kaum muslimin Mari tetap kita bersemangat untuk ya, menjalani hidup ini dengan panduan Allah di Panji Al-Quran dan Sunnah, terus berkali diri dengan ilmu Dan terus ya, kembali kepada Allah Terutama kita masih menghadapi ya, yang namanya pandemi COVID-19 Yaitu virus corona Yang tidak kita ketahui Kapan akan berakhir dan kembali normal Yang penting Bukan itunya yang menjadi masalah Tapi kitanya apakah telah siap Untuk menghadap ya Allah dalam setiap kondisi dan keadaan Oleh karena itu Bekali diri dengan akidah yang benar Keimanan yang kuat ya, Amal yang saleh Dan cinta yang tulus kepada Allah dan Rasulnya Dengan demikian apapun yang terjadi menjadi sebab Ya kematian seseorang maka sesungguhnya dalam keadaan kebaikan semuanya semoga Allah selalu menjaga kita semua memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan semoga kita senantiasa dalam Allah tabarak wa taala demikian wallahu a'lam wa sallallahu wasallam nabiyina muhammadin wa alihi wa wasallim wa sallim da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi